Lërëcimet, falëndërimet janë vetëm për Allahum Subhanehu e Teala Zotin tonë falëndorojmë për e ti falje dhe u dhe zime Kërkojmë salavata dhe selamat për shëndetjet më të plota Mi pengamberin tonë të dashur Muhammedin salallahu aleyhi ve sellem Shokëve të ti, familës të ti, të pastër dhe shdo muslimani Cili e ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të ksebote Të ndëruar vezër, jemi gradualisht duke përfunduar në gjari në Jusufit aleyhi salat e selam Një kësështë edhe një herëzipo e përcjellim muaj në begat të Ramazanit E lusim Allahum Gjelluala që zotë ju në të bare kjo vetela Ditët dhe netët e kaluara Prej neve kabul t'i këtë ba E ato që në kanë betë Sido mos nata që vjenë sot Nëse jemi në iftarën e 26 Ndërko që jemi edhe në pritjen e natës në 27 të këti muaj E që ka qene një orë në mesin e disa prej sahabëve të pengamberi sallallahu a.sallem Se nata më e afert, që mund tjetë nata e kadrit, me gjithë se nata e kadrit nuk mund përcaktohët do mënon saksishtë cilë është, po masë nga ati është nata 27. Andaj të mundohemi që këtë natë barëm edhe netët e të tjera, por këtë natë si do mështë që ta mbushim me lutje, me namaz, me adhurime, e ndo shtë shpresohet që ta lau të bare kjo vëtala në logaritët cikur jemi lutë edhe kemi bëve pratmira për njëmi muaj radhëzit. Elusim Allahu, xheloa që Allahu te barekehu te ala, na ndihmon në veprat e mira dhe në punën e mirë. Allahu me amin. Pa ndonjë para ë, hyrë çeten ne do të vazhdojmë lein Allahu te barekehu te ala në ngjarën e Jusufit alayhi salatu wassalam, ku më vetëse po e vorreni se ngjarja po shkon nga fundi edhe takimi me Yakubin dhe Jusufin alayhi salatu wassalam bëhet bëhet i afërt. Pra tani ne jemi duke përcjell me e, mushaf dhe Kur'an surën Jusuf në ajetin në 10 surja Jusuf lezer ka 111 ajete por se në gjarja Jusuf a.s. kushush bërsel me Kur'an përfundon përfundon në ajetin 101 pro derit e ka ajetin 101 përfundon në gjarja e Jusuf a.s. dërsa prej ajetin 102 derin ajetin në 111 bëdjet, është do mëllon tjetër tem, do mëllon ajo qka është rëfyër nër jet Allahu e siel në parim pra, si, si duket një jet e pengamberit Një jet e mbushur me iman Një jet e mbushur me tak valok Me, me durim e kështu merad Andaj të të shoj me lenë Allahu të bare Kjo e talën Nëse në mundëson Allahu u gjilu ala Edhe me përfundu e surën Surën Jusuf Nërsa njërë Jusufit përfundon Të ka jetin 101 I kësaj, kësaj surëje ja. Në jetin nadjet Allahu u gjilu ala Në tregon neve se Pasë ardhës së tretë të vëllezërve të Jusufit tek Jusufi alayhi salatu wassalam me urdhër të babës i cili tha kërkojeni Jusufin fatahasesu mi Yusuf wa akhee libni Yusuf me këta mundësitë juaja dhe libni edhe vllavin e vet Benjaminin ata e harruan kërkesën kur shkon tek Jusuf alayhi salatu wassalam normal tek princina Egypt, a, për ta ishte prins, nuk ishte Jusufi, are i Sarado e Seram Ata e, e harruan që ta lypin Jusufin Dhe shfar dham dhe zërë këtu, kjo argumenton se njeri u shkon me brengën e vet Njeri u jeton me brengat e veta Andaj ti i gjenë shumë për njerëzve për shemull, kur ti u flet diçka A i farë nuk të dëgjon A i dini përse nuk të dëgjon Se a i menë në kote të brengat e vet Andaj ti i shet se gjërat të se të kanë bojnë me ti a i te kalon sh Dërsa gjëratësët kanë bojnë me ata i nalët e to Dhe kjo e njëri ju dhe gjërë A në nuk du të mu që dit Na prej njërzve Sepse njëri ju të pun të veta nalët E storholon, e storholon, e storholon E kur vjen të tjetëri e të i kalon let Por shembul, merë shumë tjesht A është rofimi i jotë për njarët Dhe për jetimet e tua A që i holësishëm si kur që ti Rofen për tjetërin Nuk është Ti kur ti ka zonë për vet Dhe sa kur ka zonë ti për tjetrin Ti ka zonë ma përgjithsisht Shkoj ardh e bani kështu Mir pëse, si se ti s'ke përjetue Ando shikolezër Jakubi a.s. tha lip në Jusufin Lip në vlavin e Jusufin E kështu me radhë Këta shkunde Jusufi As që i përmenin Jusufin a.s. Madje edhe kur do t'i thonë E inë në kele në të Jusuf A ti e Jusufi Harojnë mi thonë ati e vlavin e jo, jusufi Dhe nuk e përmeni si ti e vla vion Për shvera shqio, dhe zër, nga se njeri ju është i lidhur ngusht për interesin e vetë Njeri ju është i lidhur ngusht për përpërfitimet e veta Dhe levërdit e veta Dhe nga kjo, dhe zër, nuk ka qudi A ne muslimani nuk duhet më uqudit Kur dikush Pre njerëzve, më shumë i e pransi jetës vetë Rofimit vetë, historisë vetë Dhe zër, ka njerëzve së si dhe të mendojnë Se Allah bota a, 1950-ë Shë so, a i këtë qatëra, qatëra ka posë jetën, a. a i rinjen përshemë dhe ka posë t'ikush 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë, në qëtë vite, a i këtë përtholqë, a i sëherë cilë, t'i përshemë dhe jetë 2023, i thotë, po ama, a i ditë i pëzdejtë në shka u bajke, ti thupo rejhë pëzdejtë, po 2023, pëse zë dhutë mu që di të lezën me këta, se jetë a njeri jutë, jetë a njeri jutë, për rofimin vetjak, personal, o shumë ma interesant se rofimi jotë. O shumë a ndërësan se Se rëfimi jatë Shiko këto shka banën Jakub ju tha Baba vet Lip në Jusufin Ta lip shim buk A lip në bukën Edhe filun Shiko sa mirë pe, pe lipin bukën Shka i thanë Jusufit O gjitë në bibidahetin Musgjetin Thanë o Jusuf O princ i Egyptit Kena ardhë për bukë Se s'kena bukë Po dhe pare s'kena me ble A ka mundësi me që të dinar Dërhem Dë të të vjetra Shka i kemi Me në thanë bukë Mire ku e Ta shkua Jusufin nje, dyk, kërkesa babës Pse s'pe lip në Jusufin? A ju tha lip në Jusufin? A në dhe zërë njëri ju du, duhet të kalitet në jetën e kësaj bote Që me njërzit, mos të mahnitet Mos toje kispo mle mu me folhitsh, sle Kispo, ka, ki, ti ju kanal sa ati të datavet Ju kanal, ka njërz ju kanal Aj nuk mundet me paramendu Pos historin ka ka lëviz, aj Aj si shetë të tjerët Por Allah u gjitha që farë në thane dhe zërë Ne e dhe nga tha se, historin e shkruan Allahu Gjilvala. Këta u, u munull me a ja upë emnin Jusufit me kreta format, por kjo njërë jo vëzër mban emrin Jusufit, dhe nuk mban emrin e asë njëri prej tëre, një, e dyta asë jadim emnat, asë jadim emnat, pse vëzër, sepse historin e shkruan kush njëzit e mirë, Duk e villuan nga pengamberet Ale i mu sëra dhe sëram e pasat të tjeret Por ajo qka neveve zërna bandobi në jetën e kësaj botë është Që të mësohemi që njërzit Ti kuptojmë sa ata dojnë me kaldzuve që për veti Tamera shumë nërmale Ti e gjenë për shumë në familje Baba ka që veçaj me kaldzu Apo Edhe kini pa si do mos Sama moshen e vjetër që e ka Ai donë me qu jetën Për shumë në këtë ko që ka jetu para 14 vjetëve Apo Iri Med vetën, e kështë të më ra Por së faro si jo dhe zër Dhe ti e shekta dhe në burr e gruje Grua ja, munohet burr me të rejt nga natyra e vetë Ngo më që jam përtham mune Unë e ma mire di Ti ti kur gjos kishe dit, e kështë të më ra Dhe burri, burri nga ona e vetë Abo, qka dha për nga mbela lejtë sa va dhe seran Burrit, qka dha burrit Kuptoje, su që shtu a kjo Ban e dash të mendrejt, së te e prish A dhe zër, ka një arti kur ja Nuk shko në dhe zërë Dutë me gjitë një loj gërshetimi Një loj ndërthurje në mes Rëfimi jot pak, rëfimi jenë pak Gjarja jot e pak, në gjarja jenë pak Për që fara syje nga se nuk, nuk ka mundësi vetëm njani Nësë atër bosh faraon E bosh i, i lig, i bosh i poshtër A da i shiko, këta e Harun Jusufin Kua këtu Jusufi A da i udash mjë mjë atë, tum, Jusufi më kalzu Mi dhejt ata Hele alim tëm, ma feal tëm bëj Jusuf E mirju, polip me gru, me umush, keset me gru. Po Yusufi go. A Yusufi goj, a kështu më rad. A dëlezat nga kjo që kam thonë na, thonë se njeriu është i lidhur shumë ngushtë për për kan, për interesin e vet, për ngjarjen e vet, për historikun e vet dhe nuk shef pos datat e veta. Ku pos datat e? E veta. Nga se është i lidhur ngushtë për për jetën, për jetën e vet. Naid 90, na thotë Allahu xhi lwala pasi i piti Yusuf alayhi salatu sallam se çka keni ba kush Yusufi dhe çfar keni ba me Yusufin alayhisalatu wassalam çka than ata qalu ajil na diet e innaka la anta Yusuf qala ana Yusufu wa hadha akhi qad manna Allahu aleyna inhu man yattaqi wasbir wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al muhsinin sadakallahu alazim te vërtetën e ka dhën zoti jon te bareke te bareke وتعالى çfar thodhë zonë këtajet tot Allahu jilwala atafan lajde yusufi E inëk le enë të Jusufu A me të vërtet, a ti e Jusufja Dhe përmetë do vëzër, se kanë ditë së Jusufi Se në gjarën që e kanë gjujtë në bunare, kanë ditë vështë ata Por, ja, naja ti Masi ti pëtë dishe në gjarën Dhe pëthu, që ki një bëmë Jusufi. Jusufi. e Jusufin O, ti kanë e Jusufi Ti këkëshe Jusufi Këtu vëzër janë dalë djetarët Para se, tek, se tham, tës, inne të këllojmë të këse thamë Qelësikin në gjarëtës inë Kushtu të talot dhe dhe bënsapër, këtë që kjo është qëllë si njëjarjes Para kësojnë, djetarë kanë dhanë, pse këta kanë bë pëjtjen këtë formë E im neke, e ente, ka arën të rësmetime doon krejte, E ente Jusufu, ti e Jusufia, kësume me mahni E para dhe zërë, a ti e Jusufi, a ti e alo gjallia A mas talë djetëve alo ti e tona Në të kena gjujnë bunar, e kena hup historien tane E ente Jusufu Ti ke dal pas Halak e dal Në shesh Pra janë ma hni si ka mundësi Pra këtu ka arë ma hni Në kuptimi që kërdu Subhanallah Imad është Allah Gjallia A mu që para mu e zërti me e taku njëri Mas të të dhëdhë vjetëve Apo mas të katër dhejtëve në transmitim Mas katër në të fësir. katër dhejtëve në tefsir Katër dhëdhë vjetë me e taku di kanë Kitë familja din që ka dik Kitë familja din që ka hupaj Ska shenjat atina Edhe aj del Jo qëfar dalme dal princip, lë, Minisës ekonomije dhe zërë Dhe qëfar pushtet që ka dojë me ba në gjithë Dhe kjo punë e madhe Anda që ka thënë ata Ti e Jusufia Pra në kuptimin më gjallë mas 40 vjetëve Nja, e dyta A ti e Jusufi Që deri tash që i në të ardë E tre her të herë këtu Qështu i të silë me neva Qështu i të mujtë me ba sabër Mësë me kalëzumit përë dhe herë O shënë dhe zërë Që ka thë Allah u gja kuru taku në filim Dhe arafë hum Kur u takon sefte me vllazit e vet, Yusufi i njofti ata. Ata nuk e njohën Yusufin. E ktha çka i than dash, deri tash ti duru me mos më kallduçi ti e Yusufia. Po si ka mundsi? Me këta çka e kena bon na? Ti mushill çka's mirë. Parën herë na dhave buk. Na i ktheve parë. Por çdyti, e kështu më radh. Dhe kët këo dhe zë çfar, të u bë me sjellën më të lart Yusufit alayhisalatu sallam. Çka të kena bon na e çka na ke bon ti? A kjo vëllazëshum melanziponë vëllazë. Se çudija e tyre, çfarë është vëllazë, nuk kanë, do të thon, janë të ucudit të Josufi ajo, po më shumë janë të ucudit çishmunët marakinerësh që ai kena bë, si nuk na e ndalin i harbukun. Kam ujtë vëllazë shumë lehtë më u bë. S'ka burr po Juve. Funi funi sinit të Egjiptit. Keni ardhur në Palestinë me libuk. Kam ujtë nëpërmjet shumë shumë thjesht, më bë kishë sponsorin mshele derën, kishim vdekpi hundsies. Kishim vdekpi hundsies. Jo nuk e bani kta Yushufi, ja u dha mallin, një herë ja u dha pa parë. Apo, ekso merat. Për çditën do çka bani? E bani manovrën për me ndal vllavin e vet me e ndërua, por prapao ato i liroj. Shkoni tha ju, dhe ju dha buk. Ekipi dozërisht kjo çudi e madhe. Anadizërt, muslimani duhet me bëv veten të çuditshëm tek njerzit. Me çka? Me çka me bëv veten me çuditshëm? Me çka mund ana me bëv njerëz të çuditshëm uh, dozërt? Me vetura, me pasuri, me me arrogancë me vetlla të ngryshura, me mrola, jo valla. Po sa të na ardhë vetat interesante, a di pse? Po kyti teknat ju vetlla. Kur kush kurkuica -kush, di ari interesante. Ato të artin interesante interesant, kan kurëshë nervoz. Jo pse? Po thonë unë Antonaj ashtu. Do të shoqësh interesant kurëshë nxahmetin e jetës dikush buçesh. Ti thu ku ku bejën ki me kike ta kat me buçesh? Kjo vetë interesante tek njerzit. Sa sa për mrola, keti kan zhlumrolat. Punë e malle mrolat e mloja. Dozë kjo brola, a di pikun që na shlu? S'po na van ma burr apo? S'po na van mandar shum kjo. S'po na ban neve menëshku te gratet ton Allahu fami më shumë se i kenash lum rolat. Jo. Sa at at at tutin rolat te tua grëndana. S'tutin hiç. O da ka xaj une, mrejnat, jo, zër, me rëna ka xaj. Akim rolat ti. Po nuk të ban kjo, o zë, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem me busheshi tutni dunya. Tut respekti. Jo tut, si Allahu di jolla, tut respekti pse? Sepse ai dhe zë Me, me zemra përnojke A në shikolojë që ka tha në ta E im ne ke E im ne ke le en të Jusuf Shikolojë zë ke shprejë E im ne ke le en të Jusufu Po është Allah në ti e Jusufi Po është Zotin ti e Jusufi Po Shikolojë zë atë A ta kale e në Jusuf Po unë jam Jusufi Unë jam Jusufi A në zërë ne nuk mund të mahnisim Nuk mund në mi avnum një pikë qudit se në pikëpyetje njeriu të sintiki raport nëse ti nuk jap kur gjoma më shumë se çka ai ka. Edhe botës vezë na musliman. S'ka mundësi ata me i çudit me diçka çka ata e kanë. Këri bosot për shembull fatkeçisht shtetet arabe që aty u ka zbrit vezë shpallja. Arabo u ka zbrit. Ata për shembë këri bosot Monro, Dubai, Emirate, në vendet ë gadi është edhe për shemb kush ka kanë haxha apo omra apo kështitje në Dubai edeni shko njerëz në Dubai për me për me vizituar këta vende çka thonin ishte në ndërtesë 100 kat nuk le poshtëti botës apo kjo a dini se inxhinierat që i kanë ndërtesë ato janë dhuj inxhinierët ato dhujë e kanë kjo vetë ka ka paguajt i parë ka ajo çka është interesant vetë rost mesazhe për njerëzimin mesazhe pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem muslimanë në vezër nuk mundëm ju thonë botës në këna ndërtesa, se ata ka në dhe ma shumë A, ata janë gjithmonë për para me këta ata me loqë, e me tulla e me inxinjeri, e me teknik seher janë për para seher, seher, seher, seher imam shafiju në vaktin e vetë ka kajt kuri ka pasë se shumitës e mjekve janë krishtër dhe jehudi ka qajtë se ato janë për para vezër në sot, sh shikoj për shemull kush e vëll heqë për shemull organizatë në sh botrorët e shëndetësisë ata të tjerët jo muslimanët kush i udhëhiq për shembull sa të përshemo ket airliner për shembull aeroplane e cila është komplikim shumë i madh zot do të thonë sigurt natshënat në tok dikush e përcjell vazhdimisht ajrin në havajon ky aeroplan me mi një aeroplanan për një herë me sekonda zripin hipin zripin hipin kjo është teknologji kjo kjo është domthon aftësi e arritur kush e ka bërë këtë kush e ka bërë ata e kanë bërë këtë rregull Çkamun është mi dhanti oj jo, Zot. A duhet këtu, Zë me thon, që ata më thon, antum, a jua, a ju e keni citar? Ju e keni Kur'anin, ju e keni mëlargu antidepresionin. A ju e keni ilaçi për njeriu mundoni të çeit në jetën e kësaj bote dhe me shpeshua ahiretina. A ju kur falni namaz, jeni tamam njerëz të çeit. A ju kur e përmendni Allahun dhe lova dhe Zotin e botrave, ju jeni ata dhe kta, po, oh, dhe zër, duhet mi u dhon diçka botës, çka ata së kanë. Që mundosh ti për shumën mi amart gjermanit Mercedesin edhe ti PSI, la, ta ti cepesilla ata ti ti nuk mundet gjerman nuk i vjen interesant kjo ti sa dush le azanin muzikës a ilahis çka dush le azanin gjermani thot unë kum do ket pun unë kum do ket pun çishkrenosh ti me Mercedesin tim ose rakiti diçka i as Mercedesin mi i dhan na patitën na mi dhan botës diçka i thot çeta se kam to Mercedesin e kam raketën e kam satelitën e kam televizorin e kam telefonin e kam i kemi credit bërthamën e kena studiu Atomin e kena që mundu Ama që ta se kena Diçka qka e prejk zemërën se kena Diçka qka e qëtëson zemërën se kena Ela bidhik rilla hitatma innul kulubu Këtëtë Allahu gjelohen së urën ra'at Me dëvërtet me përmendjen Allahu qëtëson zemërat Që ta se kena Nuk e kena Janë të mbushura spitalet e tërën të të me njerës të sëmur psikik Janë të mbushura spitalet e tërën të me njerës të depresionit Janë të mbushura raftet e shpijave të njerë Janë të mbushra, pëse i kanë nba dhe zë këto aparatat e shpetë Në nba shtypjen, se shtypja ju hip Ju hip shtypja Dhe njerëzë ju hip shtypja, pëse? Ju hip qeqeri Ajo që ka muslimani duhet me i ba Muqudit ata me këta Nuk është dunjaja Osh të akireti Osh të akireti Osh të vepra e mirë Osh njër zillok u shkatia e abdikujna Osh karakteri dhe zëtë Osh morali, kur ti thua shikar Kjetër në banë me thanë Me të vërtet që, Thuj që ka thush Qështu du të me ba dhe zë njëzë me tha Thuj që ka thush për ketë Në moral së në prek, prek Në njërzilok së në prek Në sjelë së në prek Në nadhurim së në prek Kjo është po Që këllëzër Thamë 8 miliard njërë ziko bota 2 miliard për të tërë agjerojnë 2 miliard për të tërë Vulletarish Pa kur var presionit Pos për e Allah u gjilloara Shpalje Ne agjerojna Çka i bankta njerëz në një mujë ditë mësmë hangen me pij. Çi kjo ju vjen interesante? Ama këto gjëra që janë nuk ju vjen interesante, zot. Po, nuk ju vjen interesante. Meqiu meqiu dunjajën pesh nuk ju vjen interesante. Ato kanë thur pesh dunjajën. Ato kanë dhënë bomë thamarore. Bomë thamarore. E hinë Lexington e ledzone, Hiroshima në Nagasaki. Çfar fuçije? Ajo sot është shumë fishue. Ajo sot është shumë fishue. Çi vjen interesante, zot? Me një shtyp me t pullës ta çon në qytet abarrafsh. Ok, nuk ju venë interesant më atënë. Ata kanë nevoj me dalë nga ersira në dritë. <coughs> Sigur që ta Allah <coughs> Allahu gjelanë Quran, Allahu valiju ledhine amanu, ju khërijguhu minët dhulumati ilë në nërë. Allahu omik i besimtarve që kanë besu, Allah çka, çka kan në bopi miqëve të zotë i gjelle gjelalu. Qëka banë i të miqë kanë dalë nga ersirat drit. në dritë? Në dritë, o dhe zotë. Dritën e zotë i gjelle gjelalu. Andaj të të thanë, dhe zërë, Lajin nuk e ke ti Yusuf, a ti e Yusufi. Tjetra vëzër, para qulirave, çka kanë xhir ditar këtu? Kan thon shikojë zërt ka me ë sebebe të dunjajës u dashmë hubkë. U dashmë hubkë. Om sebebe të dunjajës, më ka tro zërt ne ku mund të bëjë njëri muksie. Dhe ku mund të më bëj të më ngjarën këtit me detale. Shikosh çka ju ka thon. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Vëkajoj të vesh informata ju e deni atje atëtrën. Vëjdim se informata ju atëtrën e deni çka kimi vao me usuf. E ti ju sufia. Çka do të këto mësoni më simpati. Doni ar ligjet e dunjajës, ligjet fizike, ligjet me të cilat domon ne punojmë me to që ka caktuar Allahu xhëlaluha, nuk ta cesin kalkulim këtë rezultat. Nuk ta jet këtë baraz. A mund ligjet e Allahu xhëlaluha, të cilat janë dghaibit e çesi. Për shembull, njëri u dhëzë sigurisht e kemi bëh këtë shpesh këtë paralele. Për shembull, bota që tha me civilizume në aspektin financiar Edhe përpara humën aspektin e dunjajës, s'ka as armori shumë të holla, më shumë se na. Shumë të ardhur më shumë se na. Dhe harxime më shumë se na. Apo, dha keni bashkë pas, për shembull kemi përndëit. Kur ata vinin te na çuditën, sa i marrën lotit të ardhur, kaç. Po çuçi ja del me vaju. Shumë, na në veten familja, pas 15 veten familja. Thot na punojnë atë të pas 15-it, i morën mi ka 5000 varg, edhe në vonë, edhe në vonë, e pimni kafe në armujt. E pimni kafe në armujt. Najsona jo, na gjet ditë të rrinë na kafe, gjet ditë fina çaj, edhe hiç nuk nuk nuk, nuk mërzitemi hiç. Apo, edhe apo domet çudit edhe pak. Edhe hajde shkojmë atë në restorant, tjetër se koxha ku ko ka duhet u dhim parot. Ata çuditën oz. Kjo po në më hapur çudit. Kjo po në më hapur çudit oz. Se sepse me lixhet të dunjos po në më aiç ka imat 5000 oz. Realisht njani që i marr 5000 euro, rrok e vazhdueshme. Me njan i cili i marr 300 euro, rrok e vazhdueshme, 200, 400, varësisht pe standardit, mirë. Celi vet dut më kon më i butësh. Celi dut më kon. Me ligjet e kësaj bote, çikish ka 5 ksoj, 5 e vlad i marr 5000. Çto ja ksaj? Pesë evlad i punojnë. Çto ja ksaj? Komplet familje punojnë. Çto ja ksaj? Shtetën e koma të fortë, realista duhet veç tu kesh me nejt. Po po ndodhe kundërta. Po ndodhe kundërta. Ato vazhdimisht o rreziko puna. Skallë. Nuk ka thot ju po hajshi pa kontroll. Ju po bish i kave pa kontroll. Ju po kesh i pa kontroll. Se olëzër sepse na punojnë me ligjit e Gaibit, Allahu xheluala. Na thonë, "O oh, ka Allah, mos u marrësh në për këtë punë." Ti mos u marr. Ti a ja, galin Allahu ti te baita? Çka i tha? Çka i tha njëri brejtëtarit të mbyjt të muslimanëve kur ardhinu janë muan kuë. Tha, "S'kam mi u dhënë vladve." Tha, "Çatë vlaç ka s'po mrin Allah i më ta furnizu be ma mua." O qysh mi abruni, janë më thonë, "Merë s'ka se Allah i s'na të furnizu." Amun e marrëzë ti e vladin tanjanin, më than, "Dikujna, ej, marrë be japi bukse Allah sa të mrin i, i dhon." Pune madhe, pune madhe Andaj nukote shifra, sa i merti Oshte me jaftu shmëria që ka e kiti Andaj ingamir, që ka ta për nga mirë Mjaftohu me qësa të ka borë risk allahu Je maj pasur i njerëze Maj pasur Ava mjaftohu me qësa që, që, që ka ta në lau gjilluara Andaj nukote duqinqit e pesmishit e dhëtmishit Oshte zemra e madhe që a e ka njeri Për nga mirë i onë sallatë sëllën I madhi për njerëz Veska njeri matë madhe se aj As njerë pise ka njerë Linda Demi e ka kriju Allah gjitha, Derin këja me dërte i funi Ma i mirë se sa a i s'ka Sallallahu aleyhi sallam Allah në bëshkof në gjennet më taj Arbele Alemin Ose që ki njeri ma i mirë i mbot I cili njeri Ja ka dhon një njerit vetëm Një kodër me deve Një deve 5.000 euro Bani e sabë një qin Ka 5.000 euro Me e lira deve I ka thonë apo mjëp kje që të deve Ka thonë me riantuat Që që ki njeri Vetë Alehi salatu e selam Ka ndru jetë do hurma ju ka ndasht paq para se me dek s'ka pas parë me i paguajt e ka lën mburojën e vet trazmorën hipotek ka thon mua që ta dorse do ti paguaj dhe ka ndrujet pse olezat se s'ka mendu për veti nuk ka mendu për veti ka mendu për të tjerët andaj thot autori i librit nën hijen e Kur'anit kush jeton për veti vdes i vogël kush jeton për Allahun dhe për të mirat dhe lëvërditë njerëzve vdes i madh kështu ka dek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka jetu diku pas shit ka arshi Allahu xhelwala edhe kët levordin e ka vënë te njerzit ki ka vdek imall a ka vezë bot dikush që nuk e njeh Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam he internetu thoj çe e jetan i vend që tu kishin ide ku është Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam s'është mundu nuk është mundu vezë osht diçka tjetër ai besojnë si besojnë kët çet çetër tjet, shka a e njohin a e dinin se arabiu kanë ni Muhammed sallallahu alaihi dhe sallam emirul izz Muhamedi selam ka vdek para animi e katërsë, e katërdhëta viteve, shtes uh, shtes 10 të emigrimit. Mir. Para 15 shekujve kanë dhrujet. Me juvetën e tashjave apo me vetë donjall që janë më të njerë por për politikën. Çuçi ka emri për shembull, nën krijetari i Kuwaitit. Krijetari i Kuwaitit, krijetari i Jordanit, krijetari i Yemenit. Uh, Shumica e zën kushtojnë, nuk e di ju. Ç'she ka emrin? Me e bo që ta mi dhënë dikujnja, ku do kofë? Shko, të cëve du shpalë? Që shikajnë një profeti muslimanëve? Fëtë Muhammed, ale i sëla dhe sëla. A, a ku të një shka në namo vëzër, kjo gjallë krijetar i arabve, të që adhjimin. A i ka dekë para 5 mështë shekjive, a ma kitë botë e adhjimin. Se, e im në kele në të Jusuf, ati e Jusufja. Ati e Jusufi që ka në dështë të mjahub farën, po Allahu pas Ka vendosë Allah unë qilë mu kanë Jusufi Kanë vendosë të atë tokës diska tjetër Po që da ba dhe zër A vendimi qilës a vendimi tokës Kur të ka vendosë dhe zër a i në qilë mu ba diska Mu ba bashkë toke qilë Që ka të thojë Allah u Gjellivala Shka dhe zër A më në nga shijun A më në i thua Allah të këshire a, a më në i thua kush do koftë Allah u Gjellivala në bortë temës du shi Më së s'm, më bërë shi Shpo du piti kur gjo Sa du sh thuj besiu. Bileta marrëshpiën këtit komplet, pse sepse Allahu xhëlua ka vendosur. A ha zot, kur njëri lidhet me Allahun xhëluala, alla, çka mund të më dalë për para? Kur njëri ka punë të mirë me Allahun xhëluala, alla, çka mund të më dalë për para? Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe sallam, qadan Allahu xhëli celalu. Kush mba lufton mikun tim, unë vdeha të luftoj atë. Që zër? kush mba lufton mikun tim, unë vdeha të luftoj atë. 3 armici janë për me. Dy në Kur'an, një në hadith. Dy drejt për drejta, edhe njëan Kur'an afër drejt për drejtës, për tre kategori njerëzve, kush i ban stopun, Allah i ka thonë, unë unë i luftoj këto. Po lemi mua. S'ka më kërcë, më than Allah, s'ta lema mua. I pari, ai që muidhet me kamat. Allahu gjë ka thonë, fa'adnu bi harbi min Allah. Ai tash kimi me luftu me Allah. Ande kamatar si ja dalin kur, këta shtënë bindjeve zot. Kur ça si dalin? Ato kanë më poshtë ditit për ditëve. Dyta, kush kush do kohë që e torturon një mik të Zotit, Në devotshim Tallaahu xhjelwala. Në njeri i cili nuk ja zë udhën kurkuit pas po se arbi Allahu xhjelwala. Kushdo më tortruq ta, ai me luftë me Allahun xhjelwala. Ai ka cit Allahut shpatën. Unë nuk do me luftu me tie. Ai a del? Jo. Edhe i treti i Jezër, thot Allahu xhjelwala, ata që bojn fesadin tok. Ata që bojn fesadin tok, ata Allahu xhjelwala i lufton. Sepse Allahu nuk e don fesadin. Allahu xhjelwala nuk e don fesadin. Andaj këta i dhanë, "Ente Yusufu", por sa raza i Jezër, sepse ishin çudit. Se diçka tjetër paska përgatitur Allahu, e një diçka tjetër kemi menduar me Yusufin sallallahu alaihi wasallam. Uh, Shikoni vezhet çka i ju tha Yusufi alaihi sallallahu alaihi wasalam me këtë modusti të plot, me këtë thjeshtësi tha alaihi sallallahu alaihi wasalam, "Un jam Yusufu." Un jam Yusufi. Dhe shkolla e sa thjesht, nuk tha, "Un jam ai i më, i bam izili. Un jam ai që keni luajt në bonar. Un jam vllavi juve që keni mbulum ia bo sherrin me keta mundësit." Jo, jo nuk u viktimizuo nuk nuk nuk kajti nuk bani asnjë gjës tha ana Yusufu unë jam Yusufi kështu që thjesht duhet të më kam jetë muslimane unë jam filali Allah s'kam nevojas me të kajt as me dapo të madhe as me me të kaxutit as nuk duhet me dramatizue as me të kaxu se ngjarja ime është shumë tragjediqe jo unë jam Yusufi po i kam dëmtat të mia po i kam lëndimet e mia po kjo s'ka ndolli ndolli qes Allahu që e ka caktuar apo edhe Yusufu unë jam Yusufi Allahu subhanehu ve te ngjëmbërijon sallallahu alejhi ve selam e kanë dalu votimin. Dhe ka thënë, "Kiu më të senal votimin." Po shumë interesante te arabezët kanë votu grua. Et nana s'ka të ndodhej zot. Te na janë votu burra. Janë votu burrat edhe, votu në Facebook, votu në Instagram, votu në WhatsApp, votu në Tanau, votu. Ku këna më dal votimin zot? Maqam bosh tu, maqam bosh tu. Nalë. Ona lëse burrë mora. Mo arabë, arabë çka dëm? Arabët kanë shtyr lutin mrenan në lukthë ka kthie. Edhe të plasën lukthë kthe. Jo atje më një herë më nxjerr. Pejgamberi jon Sallallahu alejhi dhe sallam e bënte lutin e matën nuk e nxjerrte. Pse? Fot Aisha radhiyallahu anha, sikur grerzat, sikur bletët kur ban gjurm, amë ajo më nxjerr jashtë më ne. Jo më ne në Facebook. Kuku për mu çka vao. I mjerë jonë këtu dunjojam ka bë kurtha. Keni bati di, disa, sa dalin, s'mbi voli njerëz me se këtu më, më kan morë xelozji. Gjë, gjë, O Sheyhmoret si Yusufi alayhis salam. Nuk i keman kurkushta, nuk i, j... nuk njerëz i dhezër. Kania e dramatizojnë ngjarin e vet, e dramatizojnë jetën e vet, pa po më i marr vëmendjen e njerëzve. Pse? Sepse s'dish ç'm i thii njerzit ka vërtet aty çka, mua po morin xhelozi, mua s'po ndojnë apo. Nëse s'dojnë nuk dojnë. Shumë e thjeshta. Bane buna me dash. Çka këtu filozofi ralezët? Yusuf alayhis salam nuk kaheti. Tha ana Yusuf, un jam Yusufi. Po. Nuk shasum kimi ba, ka shumë i dhezër. Kur djon s'ka vërmen. Ale Yusuf Që ka tha, waha edhe echi, unë jam Jusufi edhe kjo vla vijem. E që ka thonë djetarët, pse tha që tu, unë jam Jusufi edhe kjo vla vijem. Realisht, kjo vla vijem edhe ju i në vëzitë të mi. Pse nuk e tha këtë fjallët e para? Ka thonë djetarët, se ata, kër i than, a jeti Jusufi, e ndë dhe po vazhdojnë më smithan, a ti e vla vijon Jusufia, ja. a u dash që kjo fjallët, ta shë mushti që të nënë fjalli. Ati e vllavi Jon Jusufia, e hakën vllavi Jon, atje e Jusufia, për çellat e zot. Ajë dinë atë. Nuk i dhan atje vllavi Jon Jusufia, ç'i thon dashmudhaj se, ballmo, unalmo, alla vezë shikoni deri, alla sho pastruaj. Alla atje e Jusufia, alla vezë do vim, do t'i kërkoj babazvet. O baba Jon. Kërko be ti falet Allahu që të na pastrojë. Kërko. Kanjer disa njerëz zdin me sot punën e vet. Zdin me li pajta Allah. S'a ban me shpirtin me thon, o gabim be kesh. Gabem be un e kash? Pse? Sa ja sa arrimat? Ja edhe kur të gaboj edhe kur zgabon, po s'mund të mëkonj kështu. I mallësh veç çka pendohet Allahu te barekehu teala. Shikoi dhe zë shka i tha Yusufi, tha po, unë jam Yusufi, kjo vlla vim. Se thunë më rëse edhe unë jam vlla juve. Masketto vite veç çka keni bë? S'mund po muni më e than, aty e vllavi jon Yusufia. A po keni vlla? Po, s'e ne thon disa, s'e ne thon. E tjera dhe zë çka tha? En e në Jusufu le hadha akhi Qëka i bje kjo Hadha uh, E në Jusufu ve hadha akhi Kjo vla vi hem Qështu be kshirë dhe vla vi që është shem të kshironë Jo qështu be kshirë dhe ju Qështu kjo vlezëria në atë qëka nga ka bo Jo qështu be kini bon Mu e me më gjujt në bunarë E me më tërturue E me më shqit për dirhem E katërdo djetë apo të të djetë Mja hango shpirtin babës E me u vërbu baba Nuk obek shtu vlaznija Vlaznija a këshirë e ku e kum prune vlavin E ku mba në vend prinsit Se e ka ull vlavin e vetë E ka rrike e ministrit pra, Vlavin që ku e kum ullune Ju kum kini bo muhe Kum kini gjujt muhe Ju subi që ka ju thot në He dhe e eh, hi kjo vlavi jem A i bje që shtu më kanë vla A ku Ku, ku gjuhet ku ju dhalli shitet përpara dhalli vlavi i vlavit i bolot kurtha vetëm më vetëm ti dilsh paha vetëm më vetëm që ti dilsh mirja qoft çado kohf kostoja qoft tatimi shkel, dunjani, i i mirja. Vlëzria. So vlëzria, vlëzria. me skelet donjave është ti dilsh mirja çështëu avllëzria shollëzria ështëu avllëzë me shohë na nënë dhe babë vesh ti dilse baba e mira i shan kët vllazë të dilsh mirja çështëu so ështëu nuk shahat në dunja vëzë sikur që përpëshovë disa njerëz i shan kët dietar këto xhallar pse çs di kis diçish me kallu islamit Zdi që është me mërë vëmendjen Këjë thot janë dalalet Vështi i mirë i me të ha Huti ha Vështi ha O kjo është garantë se më allo Vë kalu lënë të mesënë në naru Illa e jamën maqdure Jehudit kanë thënë Neves në kapë zjarë i post disa dit Post disa dit Qëka tha Allahu gjeluala Qull Atë të khatë minë Allah i ahdën Fa ne ju khlif Allah i ahdë Ju akini mor kontrat me Allah Ku shkruun bët se ti e në gjennata Këtëri n Njera ku ni jam gjenetlik te gjenet anjëna mlim. Zara, am ku tanzele. Am aj zis si me mor vëmendje e monira më, më e mirë për me mor vëmendje, atë cilën ai dha zër, shaj ka ket. Ne s'toy kush as kë, pi shaj ka ket ti. Apo, ama ju vendi ditë interesante, ditë. Edhe mosani gjujn bërllog. Po sa i shaj ka ket, mos ai thot kë. Oni ditë një ditë të interesante. Ju s'u më zë nuk u shau, nuk fyti, nuk ofendoi, çka tha, ha dha ahi. Ç'ka vë vllazëlla? Ç'ka ku e kombi tha Bunjaminin? Apo Ju a mendu tëne Se kure mora bunjamini pi juve Në emër të hajdu të njës A mendu si du bombo sharra Këshire kure ku e kum, kum hi vlavin Apo, andaj Një dit për tëtë edhe njërën i për njerëzve E ka morë vlavin e vetë së mujtë me hec E ka morë njërën i për i muslimanve Vlavin e vetë edhe A i së ka mujtë me hecë vlavik e ka morë në shpinë të e baj Ka e morë në shpinë të e baj Edhe njërën i për njerëzve rrugë A, a, a mund be mal. A, a është ngarkesa e rond? Çka i thaqi? Tha kjo nuk ka ngarkesë, kjo vllavi jam. Shez ni ni fjalë ndron mohabetin. Tha nuk ka kjo, nuk ka strajt kjo, kjo vllavi jam. O vllavin të shtëpia, vllavin islam, vllavin koçi. Ai mund të mos i mos pi pa të asaj në rregull, po funi vuni vapa e kish, ku kemë hëju. Apo, ka muzikë si ka djunoa, po vllagi, ta ka bëu Allahu qelvala. Si si thati si, ban qaime al-juziyyah na madari us salikin. Ata që ka të ka ba Allah umë vla në islam Ti du është me e trajtu nga aji që ka të ka ba vla Jonë nga raporti jëtë Qatë kontrat që ka të tjeki me zotin Edhe aje ka Taman, gjunaute veta i lanë vetë Ti qakime ta Ti qakime ta Dhe shiko që ka tha Hedha, ehi, kjo vla vi jem Kështu trajtoj vla vi Kështu si unë e shime trajtoj Jo si ju Leza djetarë kanë thanë A i ka sinu që të Jusufi? Kanë thanë, ne i konkludoj nëse i ka sinu e ju e dhe në dhe parë, a ta e ka nditë se, që shtu kë ka vlasin dhe ki, jo sikur na, na qëka banë, pas ta qëka tha bëzër, tha, qëdë mennë Allahu alajna, innehu me jetëtëqi ve jesbir, fe inna Allahe la yudhi o ejarë al mëksinin, tha Jusufi alaj salatu salam, e ketë kjo qëka e patju, ojsh begati Allahu gjelë gjelë gjelë, vetëm Allahu ka të dhe rejtë, men, e kemi përmejnë bëzër, të e minna Allahu gj Në ka begatu Allahu Gjelle Gjellalo Kanë thonë komentatorët Qka po thotë Jusufi Dhe pse e zëgjë dhe që këtë fjallën Men Men Se përshem unë gjurë në rabë vëzër, dhe zërë Përbdojrën dhe Kur'an En am Allahu Ale I ka ba Allah i mir I ka ba Allahu mir Ama Jusufi që të thunë nuk e përmeni Kad en am Allahu Ale Po tha kad men Allahu Ale Ka në djetarët Qile o dalimi Shkërën dhe zërë Kur'an s'ka rasi As germa As kronja As kund Këto me sinume Qëka sinoj Jusufi tha, Nëse këtë që këtë një gjarën ton Që këtë një gjarën ton Që prapun e dole në sken I begatuar, i shquar I privilegjum, e kret I gradum për janës Allahu Gjelluala Nëse dikush vëja vlen Me thonë, këshyre shka ndodhi Këshyre shka bani Jusufi O shvesh Allah i gjenë Gjellu, Gjellu Jo ndë Aja kuptënë nëse shka tha Jusufi Jusufi tha Nëse dikush E përmend se unë pshthova dhe ti s'pshthova, ajo është Allah, unë se përmendin. Ati i takon ne pandojmë se se ai e ka bog po këta me mua. Ai na vjen atë gatish me thënë kështu ashtu. Po çdo begatiçka ti e gzon. Cila do qofta jo, qoftë ajo? Qof trupore, qof fizike, qof materiale, qof sociale, qof shëshrorore, cilën do gërasë ti e gzon në shoqëri, do në jetë. Ai jemi të gatish me thënë, oh veç Allahi ve e ka bog po këtu. Vetëm ai pik, s'ka presje më. Vecë Allah i të takon farëndërimi Për gjdo sen që ka e kam Vecë ajo është meritori për ta Unë jam konë sebebë Më ka lëviz muaj Gjelle gjelalu Që ka tha Jusufi Kadë menë Allahu alejna Allahu në ka begatue Dhe shikë do e zë që ka tha Këto tha alejna Komplet bashk Komplet bashk Që u takum prap e Porrim prap Shikë do e zë Nga se Allahu ka bom Jusufi që shtur Allahuxhallahu, ke kذلك kidina li Yusuf, ma yakdabu. Hazir kurthe Yusufit, për favor të Yusufit. Allahuxhallahu, let us so imi çbegatit tona, t'ia ja adresojmë vetëm Allahuxhallahu. Ati takon falënderimi. Edhe çfarë ti t'u azhëruve zoti, edhe ti e nin azhërimin, e ekindjesi. Thuylhamdulillahi se zoti më mësoni më azhëruar. Allahu na mëson me përfunduar azhërimin me të, të pranuar të Allahuxhallahu. Zotë, vallahi Allah i ka shumë më na bashkir, këtë çtu shkajen. Allahu na mëson me tek musliman. Ka mujtë ketë që, këshite tone, atë tjere, bota, 6 miliardë qafira. Pini ujë që aki dalë ti, e je bëjë musliman, pini ujë tjetër njëtë ka dalë 4 qafirë. Kushe ka bëjë këta, Allah ujë, sajna bërgjatina, kur së një dalit bërgjë? Që këta prejkë, në vëzën, cëllën pullë këta trusë, musliman unë e u bëjë, ku këtë trusë? Ja, vëzër, ka të qenë dëshirë, Allah ujë, ati muha në muslimanë. Andaj zoe kta duke e falendëruar Allahu xhelalu ala, wala inshakertum la azidannakum, ka than Allahu xhelalu ala, nëse ju falendroni, do i Allahu xhelalu ala, ja ushtoj, Allahu na jstoffë mira. Andaj mos mendos se ti i kondo ni, do ni burri madh intelektuali madh, do ni shkollum i madh, po normal se ditë pinë kalu u dit pin Kalubelaçi un e kam un musliman. Po ja jo, valla ka dash Allahu xhelalu Allah ala, di Allahu xhelalu ala, nëse kanë ajo ze po haro me. Po thema normal normal unë çka normal. Mundosh më shkon shkollaz. Vallahi mundosh më kon shkoll. Ibrahimun selam babën e ka pas shkoll. Nuhij selam gruin e ka pas shkin. Çafirge ka pas. Allahu e ka përmendur në Kur'an. Lutij selam e ka pas gruin shkin. Nuhij selam djalin e dha z pit piati ka dal. Djali vet shkollu ka. I ka thonë ja Abu neyr keb meana. Ka thonë o oh, djali jam hip nanies se tmeruje. Ka thonë ne hipin godër. Kripoq dos armë fizik, hipi në aeroplanun. Hamë kur tridhet aeroplani, kallzoma çad doajë çka e bën e porzë. Se u tridhk ka këtu tash as piloti nuk ka duk ripun më. Edhe zot, çka i tha Allahu Jellwala, thau Nuh, so jotja. Nuk ka jotja. Se zot, po, jot i biri ati. Po sa jot do të thasë nuk ka musliman. A do kjo, çka tha Jusuf esam, kad mennallahu aleyna, shumë e mbar mua kanë musliman. A dheni si përfundon ngjarja e Jusufit? A dheni se si përfundon ngjarja e Jusufit? Allahu i jaloza, koha përfundon gjallë, do të vinë prapë te përfundimi i ngjarjes. Fjala e fundit që e mshël Allahu i jeli valla, ngjarjen e Jusufit në ayetin 101. Fjala e fundit çka e tha Jusufin në gjarë, më në gjarë, perdja, që ngjarje, çka mbyll ngjarja? Shlohet perdja. Çka tha? Tawfani musliman. O Allah, ma merr shpirtin musliman tash. Veçë që më ka bërë çës. Keti fitova, keti i realizova. Ma merr shpirtin o zot musliman. Allah do ket nga çka vajna, në fund çka do të më thonë Allahu, jilwa, o Allah, ma merr shpirtin musliman. O Allah ban në vdekje mua besimtar. Pse kret fjerat harxuan, ç'ka jetë? Me pa me vdekje musliman dhe zot kenë arritum. Shum, shum kenë arrit. Do ta shohë na në fund të, në fund të sureve. Pasaj be zot ka thënë Yusufi alayhis salam, innehu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudai'u ajra al-muhsinin. Ka than, e ka kaldu qelsin e fitorus ka thonë, shikoni këtë që kjo dhe shikoni vëzër ka thonë djetarët nuk ka thonë, onë jamaj takvalija onë jamaj sabërlija onë jamaj devat shmet që ju se kini dit ja, e pruni regull si cëllis që ka ban sabër për cëllin atëm e mos haf ma jetak i jo e sbir si cëllis që duran si cëllis që i tutët Allah edhe e frenon vetë vetën Allah nuk ja hu punën bëmirseve, s'po folë për vetëi e pruni rregull apo keni pa porshim ndalës kur e krim toni punën një herë pun me devocshmori apo apo e çka thona po ti ok, a devoj me çfarë vllahi ke punë o vllah ke devocshion që unë jam sabrlia ças as që morra ças apo ose proshëm us pazë pardonë dhe prindërit ose nona po do na jote ka po sabër për çata o ski nevojë me thonë na jote ka po sabër po thuj sabër lejtë Allah ish problem pse se Allah se do mu lavdruën nuk e dall Allahu mu lavdronë thot Allahu në Kur'an fala tu zakku anfusakum Huajlumu bimen itqa musaladoni veten mostuni un e un e un allah e di ti allah pikazan a ku pikazan allah e di ku sho taqwali skinevoj me galzu apo andaj kni po disa por shoj me goda ani ani mos mos se gatmash me volase po mdo alin ket pun ti jasht po nuk nuk shkon shtolle vallahi nuk shkon shtu c ka tha ju shogele selam kushdo e pse tha kushdo men pse kushdo se kus dhemish per mua A nuk kaush Muhammed Mustafa ja la masebrlisi Yusufi? Po. A nuk kaush Ibrahim i alayhis salam masebrlisi Yusufi? Po. A nuk ka Muhammedin majdevashim se si Yusufi? Po. Ana gadan alayhis salam ene sayyidu waldi Adem. Ka thon jam zot ninja i ket e vlat vet Ademit. A mo nuk krenona. U jam majmiri ket. A mo nuk krenona. Kshu ka thon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ana shi ka shka ta Yusufi. Ta rregullo kjo. Se kam shpikun e ka bo Allahu jeloala. Çfarë rregull është kjo? Ky rregull që kanë thënë dietar është kjo, domethënë çka ket ngjarrën e mba. Ket fiet ngjarrës që të dija, me çto dija i ka hequr çun vetëllai sallallahu alaihi wasallam. Cila Allahu zeja, inohu me tetahi veysbir kushitututullahut edhe bandorim me çto dija. E ka fitu luftën. Dhe shikoni çdo pejgamber, vezhet, merr ket Kur'anin, e lexoje. Çdo pejgamber shtrydhë ngjarrën, edhe çka më thonë, çka përbitove ketë të shëngjarrës? çiki pejgamberi shumë durojka apo shumë Allah i, I tut të Allahu që luan s'ka studija iko i tut të Allahu që luan edhe ban sabr tut të Allahu ban sabr thoshej xhulsamutimi e tërfeja është tagvallëqet e sabr morema vëzë e tërfeja ç'tash nëna në xhurim çka i na tubozë sabr picka i dhena tubozë sabr pitut të, të spi Allahu zbardha ja ke çka i tubo pse vjen më fal namazdate pse vjen falë ravi pse mundosh me bova për të mira dyja dy komente Tut labja lloj, jelle jlalu, edhe saburdo, sabur, saburse ditën e iftarit. Çi këto do të shishtë menaxhohet jeta. Sabur, apo atë do të bëkam elxozie, saburse mrinem edhe pak. Arabu bezë, arabu. E kanë pas të veçantë poezija të këndume për devën. Sikushë nuk, apo kur henkar, nuk shkon ajo ja pas luj diçka. Normal musliman shlën Kur'an, shlën ilahi aksomerat, ata të tjera do shlën të tërëta. Mi po nuk shkon pa ta, nuk shkon pa kënuar. Abo, se nuk shumë pa knu dhe zërë Se udha e gjatë Udha do mua bet Udha do dosta Udha do vlasni lëk Udha do me knu diqka Për me hec udha Edhe devja dhe zë pa knu se c Edhe devja se c Andaj një ditë për ditë dhe ishin në ruk Për nga mirë i o në salashellem Dhe në devje ishin do gra Dhe gratë e muslimanve Edhe ishte një një një për tëre poeti i, i, i, i, i puqishëm Edhe filloj me, me knu e eh? Aj knu i eh? kjo për me hec devja Ama to është devja Fappe ngjomë selam, maqadole pak se i theve xhamat. Edhe gratja nisen t'undi kupi kësaj poezije. Apo, ajo, çka më zot? Dashnë kuje vdhëhej? Me parë, a qetri? A qetrin kuje vdhë? Gratë banozën. Çka dallë sallallahu selam, nale, nale, nale se shkund xhamat. A keni pasë se këto kanë jarë çe, kur janë vetura. Kur ban ndeshë zot. E ka up vetën, a e ka shluat që zonin deri maksimum, edhe kë modret tako drejt të, të ndeshje. A keni pa e hap dritaren kështu po na ka zë dyskam, bëj edhe dritaren se mare. Bëj edhe dritaren se mare. Ku jiten gazojat muzikë? Po edhe ila i koft, ku jiten gazojat ila? Ju jam shumë i gazoj ila. Ose Kur'ani Allahut kur lexohet duhet të më lexuam ezan që të vengon të tjerëve. Kur'ani Allahu jëllola fjalë Zotit Rabbul Alaminit, pejgamberi jon Sallallahu Alejhi Vesellem ka thënë kur të hëni në xhami, edhe dikush atu fal Kjo është vërëhtia e madhe për këtë musliman. Sidomos na shkajën aty. Ka thënë Ali (sallallahu alajhi wasallam), "Nëse inj jami, diku s'do fal namaz." Edhe ti e ke marrë mushafin të lexu. Mos u ban dorvesh unë të lexoj me Zeh, baba. Atu fal, valla. Atu fal. O mazelë se nuk në lejo të lexoj me Zeh Kur'an, por mos pi preguen namazlijës. E mohabet. Me kallzu laj me çakingu ti. E mohabet kotë kot, më aprish namazin njerëzve. Nuk ka rregull kjo, wallahi nuk ka rregull. Pejgamberi thanë, nëse i tu lezi Kur'an, na lezoni, na le. Sa tu falë. Xhamia apo për mufalë gjithë. Jasht at'falmës, si cili çka bën diçka tjetër, edhe i shëçon namazlit, a ia përgjecsi para Allahu xhelalu xhelalu. Wallahi kamë dawn përgjecsi. Si cili s'ka rinë në obor, a njerëz janë tu falë. Ai pengon, ai ka më murë llogaritë Allah, ai ndoshkohet edhe ze. Odhëza nëse ndoshkohet në njëri, çka ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. Ka diçka njerëz musliminë. A thonë për nga mërë a.s. Vaqdojnë në robë i munë vanu në namaz edhe vaqdimisht e ze sa fine funit. Sa fine funit, sa fine funit, sa fine funit, sa fine funit. Thoth për nga mërë a.s. Vanohët, vanohët, deli sa i thëtë Allah, hinë zarmë. Shkjone rëzëm këta ditë. Vanohët, robë e këni baudi, sa harë vaqdimisht e edhe një herë reqatët e ka me plëcuërë. Po, banu me pak ma i zelë që më do. Banu pak ma i këtë desë. Çka çka keve tu botë para kësaj lan. Çka keve tu botë? Çka ka më transhishme se namaziot? Çka ka më transhishme se më e mor tek Birrin Fillestar me Imamin? Çka ka më transhishme? Ha, çfarë gaje ti bote? Ka thane Alislamu sallallahu alajhi wa sallam, vanot, vanot, vanot, vajdë mësha za safifun, safifun, safifun. Allahu xhelu çka i thotë? Hasbe in zarbi. Hin zarb. Fot ibn qaym el juziyya. Nëse hin zarb çikish kafaren safin e funit. Aiç ka sfalet hiç? Aiç ka i pengon njerzit për tu falë çka e jen atalozu. Allahu nafol ya Rabbul alamin. Jeshtoj dukata, nuk duhet m'i përdhosh, nuk duhet m'i shkel, nëse çështu boma me të mbotë Allahu xhelala. Do të të kallzohat ti të mohbe, çka i të kallzohet? Ç ç'munish m'i kallzohet? Pandaj që kallzohet. Allahu xhelala namson nëpërmjet e Yusufit alayhis salam, se çelësi i krekse ngjarjeve, i të bomave të vëllezërve të Yusufit, edhe i suksesit të Yusufit alayhis salam është kjo dia. Takvalloh dhe dhe sabër andë e këtë në gjare të pengamarve janë këto takvëllëk edhe edhe sabër e, këtu vezër kanë zetë jetarë një, një vartë të mësimeve kanë thanë ku është faqë këtë takvëllëk edhe këtë sabërë Jusufit Alej Salatës Salatës është faqë në shumë prej prej skenave këtë përmenin disa prej prej tëre disa prej jetarë i kanë përmenin pas më dhe skena të sabërit dhe durimit dhe takvëllëkit të Jusufit Alei Salat dhe Selam dhe shumë më interesant dhe zër se Jusufit Alei Salat dhe Selam që këtë sabër e, me sabër e ka qenis takvallokin takvallokin dhe zër takvallokin tja pak krenari që njëri nuk i banë gjuna Allah kur banë adurime e mërë një farë krenarije për shemull ti që agjeron e kini farë krenarije nda ja ti që agjeron ti që falës e kini farë krenarije nda ja ti që ka së falë që shtu është ndjenja Po shemull, a i shka qatin, e jep zëqatin e ka një krenarin dhe i ati shka se jep Apo Mir, për mes me e mor vrulli i takvalokit Jusufin Allah e ka qenis me sabër Sabri e vëzër është edukata Shikoni vëzër, Jusufi zëmë Në gjdo skenë, gjdo stacionë që ka e kalon Shfa se takvaloku e qenis me sabër Petë kunja e jep sabri pëse Që më së thamore e vrulli i, i takvalokit Këthejmi të ashtë të surja pa pra fillim Në fillim vëzër, në gjari e pa kur gruaja e princit e provokoi. Apo, e provokoi edhe ë ja nisi tu fol but me ta, hajtelak, hajde tha me mua, ekse më radh. Çish ja ktha Yusufu alayhis salam, për shembull. Ni takuali oj, neza. Çish ja kthan në dikujt një vajzë se asaj i ofron zinon. Çu sikse thon ti dikuj, lomëshum te vetën as një apo një devotshëm për të njëri me dinjitet, me respekt, e kështu me radhë me kujdesari, edhe dikush t'o tani be vjedhma. A do të shkoim po bëjmë blaçk? A le bëjmë ndonjë vepër të ligë? Çka i thotë? Ja ngri zonën. A je mirë ti ve? Ku i thotë ti më ve? Çu s'u të vjen me thon, pse? Po t'a ku joti thon kështu. Unë nuk jam hajdut ti më thon kështu mu. Me thon dikush hajde banazinate, haj thu apo jo valla, ka dalë. Nuk i thojë kështu. Të? atazi Yusufu aleykum selam nuk ja ngriti zonën princeshës çka i tha thamë adallah jo zotin arui tha burin tan e kam shef kanon dietarues në çdo ikje me takvallëk të Yusufit nga scena e Mokatit edhe edhe edhe scena ku sodash me bani vepër e ka bën në mënyrë më të mirë pa pa thonë ti për shemb ti shpërtit Yusufi ti kishte thonë Mirë që hi kja ma, su dash me bërtit. A i së bërtiti. Që ka i tha, jo, nuk mui me bërë këtë punë. A mui në dhe zërëna, që sa me bërë? Që ti regull, ik për më katë, nuk se i të bërtit. Se i të rokë me njërzit. Pse ti rokë është të i kaldusit ti e ma i dëvëshë më caj? Pse ti rokë është me dikanë kër do më i kaldusit kjo haram? Pse rokë është? A mu nëshmi më, më thonë, o babë, o nana, me kanë e Abo, se du është i me ebonë ni, ni me i danë luftë ati për me i kazusë e haram? Shkale, këtë i bëtë njësë, gjdo skenë që do më kazusë unëse bëjë këta, ki qonë plunë ati. Qon Abo, e lash në shpi me haram ati. Ka do ale me se, familjarët e do janë ato. A dhe zër, shkate dikush më botë që i këzohet rëfimit të për ullës të familjës të anë. Mësim këta. Nuk kam botë dikosht që i këzohet Rëfimi që ti e për ullë dikan E që ti jeti e, e kazu qetri Nuk, nuk i këzohet Po, më shme thonë, Allah Jozohet Zohet i drejtov Ama, si dush me ba një luft për me kazu që ti Se ban këtë punë Jusuf Jo Vezër ishtë në akt Dera u mshel Ishtë e ves apë e pranona jo Që ka tha, jo, jo, shumë qet Dhe Vezër, me pas dashaj me quzanin Shkish ik Shkish ik, shkish ik kish bërtit Ha, cëni këtu, po më lip Shka fa po kështu shka po? Ka ik, pëse Shumë thjesht Takvallokin e ka mlu me sabër Takvallokin e ka mlu me karakter A na dhe zë shpesh e rëte na Po që më ndod A i do, tash, e ka mord Dhe shket këshia që shkon darsëm Po mi bërë regullon Ndë regull jemi E dim që shkon e ma Shka nevoj që të këtë plun me e bati Mush me ma ka dalë me ka dzu Mush me ka dalë me ka dzu Shka nevoj të me bërti E dyta dhe z Yusuf alayhis salam, zër, çfarë është kur ajo i ka thonë, "Bane kët punë me mua se del keqç të shtin burgun?" Apo, apo e ket kët karrsillë, zër. Me çka e ka thëng Yusuf alayhis salam? Me ikme. Me ikme. Wasbqa ika kadera. Çka do të kani har? Shikë nuk e di ç'më burtit. A as mi ka dhënë çujë vetimua më ka kështu iko. Ik pe junaj. Ik mos mos u dukati ku ka junaj. Në lazer skenat që i ka bëjuet Yusufi alayhiselatu alayhiselam e ka dëshmuë edhe devotshmërinë e shoshëruar me sabër e cila ka karakterin e cila është karakteri i i, i kalit mi në në në Yusufin alayhiselatu alayhiselam. Gjalia e tretë vezën është se Yusufi alayhiselatu alayhiselam kurozatet te dera, e dini tashmund gjalën, kurozatet te dera me burrin e kësaj grues që e ka provokue. Që thua ka bërtit A ka klif? A ka quzanin? Jo. Qa i tha? Pluz dhe dhe qa i tha kjo? Kë janë gjitit tuhmën, biftahoni këti. Qa kim ka provoku? A jo e kishë provoku. Qa i tha Josufi? Ha? Jo. Qa hi e ra wedetni anë nefsi? Jo. Unë tha, më fal. Qo më ka provoku? Qa shë? Veshë më rojti vetën, kur zonë në gmoni ma në të ona. Innehu me jetëtëqi vë jesëvirë ai çabon sabr ai çito te the low you know them on sabr the zot zot kani her çisot im nuraxeb el hamli nzan si bqaymal joziyes fot shpesh ar njerzit kur ja japin hakin allahut kujto mo çska hak njerit ti po të sa njerëzot mosun e fala sta fale shumë shumë unë ti unë falem unë di sta fale ne shkon çto do ti ani pse ti çu hakin allahut jan vend po hakin e njerëzit ti do zë ani pse baba jot për shemull ka mundsi ti me thën për shemull do njerë pi padinjës, ose do njerë me më kajs, banë e një haram. Paj, babajota, prap. Hak i ti zbje, ti qojën ven hakin a lojë, ti vazhdo me hak të lojë, po pse me shkel hakin e këti? Kjo, kjo nuk tha, kjo nuk i tha, po zina qarje, shka po kështë ti. Po edhe mushlove ti mund provokove, dhe tja apet për ma që të biftanin, a? Jo dhe zërë, e rujti prap atë, se unë jam hizme qarje këtu, kjo a princesha Se, unë e zdu me bo gjunajnë. Se am të dashme ja të lovit juve jetën këtu. Argumente se se ka, ka të lovit, argument është, skena e, katër. A umshel me që ka që jo, thë hasë ti dili u grave ta, shë ikon mledhën e takë të grapë. Që ka banë dhe zërë Jusufi? Pse nuk tha Jusufi? E, zdu me dalë para këtërve se sikur që këtë konë provoku ti, je provokohën edhe ato. A je ka ditë dhe zërët. A i për ditë të li farë njerëi se si delë n Ai kurkur ai jamar menja atira po e ka veshni këmishë dhe tash mos durrohet apo e ka shitni parvem a le tash mos ket pazarin me këshiret jamar menja po yusufi Allah zot e ka por menja po pse nuk e refuzoi Allah zot pse nuk tha jos dal os dalun e se si ti si dom të çes paragrave un jam shumë i bukur oh don un jam me gjithësmën e bukuris botës Allah zot ski mujt me këqëti harata sallallahu alaihi wasallam por çka tha u kri dal andaj çka i tha u xruj alehin dil Urdër, dil Pse dullë dhe zër Pse dullë Sepse me jetë tëki o jetë sëbër Unë e mbrona me takë valok Edhe me sabër Unë e kam karakterin ta Unë e kam karakterin ta Andaj shiko dhe zër Qka bani? Astu ku pajtu me to Astu ku pajtu me ta Me grujen Por nuk ja refuzoj urdhin Skena e pesa dhe zër Shikoni takë valokun Edhe Se tash Por Se që Se... kjo in nehu Manë men Ajeti na dhjet E si në gjaharën këtë vim fillim E dhe një herë, e ki bon, në gjarrën, që filmi Ti këtanë skenat Ha, ki qëtu, ki qëtu Ki qëtu, ki qëtu Ki qëtu, ki qëtu Ku që ki takë valoki, Yusufi Ku dullën pa Qëka dëoni ki që ju tutpi Allah Ku duroj ki Shikë me zë, skena e pest Hinin burg Mirë Kër hinin burg, me zë Minjerë, zbanën e ta Saabër, minjerë të tanë, e kena poni i andër E kena poni i andër, tu di shokti të tanë As në kërli për i parë për Asë nuk ju tha së që u kalzoj se kam gëllën teme, asë nuk ju tha se uh, prit një manë dhej, jo, jo, asë nuk lipi, asë të dhe shë përblimi. Që kamon e dhe shërë? Dhe tha, une ketë andra dhimi komentu. Ama, vesh një kërkej zë vogële kam. Për khajdin e juve, për khajdin e juve, am ngoni veç pak një dy ajetët e tja u kalzoj për Allah, unë gjele qëllalu, tja umsoj islamin edhe imani. Unë në kam ja u shpegu tha, nëhëmë i tetqi e yisper, ç'tëozë, edhe i tutot Allahu xhëlwala, edhe pa sabër. Edhe i tutot Allahu, ç'ka lipe vezër ky? Ki e lipe një kundërvlerë domethënjes, manavije. Fa apo vetë me ngup pak. Apo, apo si kok sa sa miri tha Yusufi Allahu xh. shohve. Sa do sh të më thonë njerëzit, o kur djopes po dupi ti? Më s'a ngon diçka. Vesh lesh kit halam. Vesh fal namaze. Kur djopes do pi ti? E as ti s'a nuk e dupi ti. Ç'tëozë, kjo është kërkesa Allahu xhëlle, xhëlale. E Joshapheshen avezën që kanë marrën dietare të asht se ajo ja komentoi ëndrrën njëri i dul. A nuk a nuk i tha, ju çish po del tashtë tip shtove, unë mereta. Nuk i bën as të mlloja. Çka i tha? Veç u dha tha, udhkorni, udhkor udhkorni ende rrobik. Ta veç kur shkosh. Po më anavajtë të mbreti. Kaçovë zon. Edhe selam. Bunt e mlloja vëllazë. Njerzit e mllojë Isosin shumë lehtë puntem loja njerzit e vegjël kurçisun i sosin e vëzë se nuk po shtatet këta me punën që doin me sos. Nuk mundosh ti mesazhin e Muhammed Mustafaj sallallahu alaihi salatu wasalam me çu tim çishtata vaj luktit ty dhe çishtata li peçefit ty jo vëzë se mesazh janë shumë i randë vëzë. Mesazh është shumë i randë, do shumë sabër, do shumë durim, do shumë ngëlltitje. Nuk mundosh ti çka dush ti me vao edhe prap ti në vi me Muhammed Mustafaj alaihi salatu. Nuk shkon çdo vëzë. Çka boni çka Anë i mirë si dole Vesh të përmenë në matje Kash, kash E gjash të dhe gjithë që da Kishte haru me vite me e përmenë 7 vite apë 9 vite Ma 7 vjetë edhe zë E ka haru e dosin e vetë në bërk Vjen As të këtë të këmë haru me të përmenë As A dhe dhe Paraj me përshimë o të i diku gjalli e a manetin A e ka haru a manetin Vjetë që ashtë ti t'lipaj dishka Qa i thuti Po kataleve o kataleve Po në tema e kësosti Jo qa dallimu shumë supermledi. Ala, ti e las pakëzos, nuk i thash ashtozën. Çka i tha? Erdh, i tha: "O mbret, ti e ka bën i ëndër." Ki galën e vet, ki galën e shtetit. I tha: "O Yusuf, ka dhona me ëndër." Nuk tha kur gjë. Ëndër tha çështoj çështoj. Ktu vëzë: "Man yataqi wa yasbir bitawta Llahu jil walada dhe ban sabr." Skena e 7, allëzë. Skena e 7 e ë Yusufit alayhis salam. Arsë Kër u këthije tek Jusufi, a.s. Masë ja komentoj andrën, mbrejt i tha Selman i Jusufi. A fa, nuk bani kur gjo, që ka bani vëzër? Tha, jo, dhe pra vëzër jarujti nderin princit. Mëse e përmendëm, Jusufi e kazan vendin e qëti princit dhe i bënjë gjozi dhe i bënkaj i me gjozije, thonë se është transmituar se e ka martu grënë ti. Kërën e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ka dekai edhe e ka martu gruën e tij ja bëu halal çike e gruaja andaj do të bëjë ndëjojzi subhanallahu ose imanallahu xhallala s'ka dikush që bën sabun haram çat nje dia e bëlov halal s'ka dikush që bën sabur me një haram se merr ka rrugë haram apo ja çon ka rrugë haram një tën edhe më të mirë edhe më të mirë apo e shikoi Zot kur arqi er pozditi çka i tha kur ar er pozditi tha mbreti po thot hajde dil fai jo Nuk du me dal, jo pëse të zdu me dal. Po, pastru ma një moralë. Qish me pastru? E heki, grujën, tha veti gratë. E heki grujën, veti gratë. Pra banë një seans dhe çanë. Ime në u me jetë tëki, u me jetë sbirë, që shtu i tutë të të, të allahu i gjiluarë edhe, edhe banë sabër. Ckena e, tëtë, kur, uh, Jusufi a.s. Uh, i ardhën dhezrit, për të parën herë masë jubo prinsë. Cka banë dhezrit Jusufi a.s. Dhe Po vini vlezrit pişe. Idi ata ja, ata ja. Skan skan buk. Do të më dhan buk, do të më dhan gru. Çka bën ju Sulajmani alayhisalatu vesselam? Asu ki përzuni, ja u çeli derën, asu ki shajti, asu ki ofendoi, asu ki çortoi? Sikujt do ta shohim se as në fund nuk i çorton. Atë kan dha, latë triba aleikum. Ka dhanë, jet ska, su çortoi, heçi, largon. Ska, ska problem. Ka përcën kjo. Kur ardhën vlezën më kërkuë ushimin, ja u dha. Edhe Je vetë kat, ja u kthei parët. Jau këtaj, parët Mi për këtu dhe zërë, këtë ta që ka bani? Këtë ta, inëvu me jetë tëki o jesë bërë Në asë në këshpipa dhe zërë, në punë e madhe që ka po Jusuf Jalej Salat dhe Selam e, Pasë dhe zërë, tjetra që ka po Jusuf Jalej Salat dhe Selam Për zdyti kër e nali bunja minin, që ka i thamë E ka pas të aki një vla hajdut Jusuf e sëmë kur gjëzbani Dhe shtu, thëtë Allah u gjelua, fe Jusufu, nefsi, e sërraha Jusuf Ama veti tha, nuk, nuk jau tha tjerrve. Kan than dietarët e përmendëm, e ka heq sa më heq, mos mos ti flasë zemra. Ama ju ja ja ka thon, nuk ja ka tha vëzir, Salata, selam vëzir, kanë vëzit e ka thon atyve. Nuk e ka thon atyve. Gjithashtu Bezer Yusufi alayhi salatu sallam bezer kur kan kërkuë vëzët e vet, çë në vend Bunjaminit tamor di kan tjetar. Nuk i ju tha Yusufi a çështot të sheria ti uva. A tha të sheria ti uve se hajduti nuk mirret, po mirret diku tjetër? Se o konë ndaluën kjo nuk mirët posha që ka e ka bërë nuk i qërtojë o dhe zem tha jo jo tha qëtia kena gjitë enën tonë që kire tjese kash dhe zem gjithashtu <imit> Jusuf jalej salat dhe salat dhe zem kërë erdhëm për tretën her qash ku jemi na shiko dhe zem sa let sa thjesht tha unë jam Jusufi a që ku i tha qa kini bo a nuk ju venë mare po që i shdo shi me msheket pun ekstu me radio tha e në Jusuf tha unë jam Jusufi edhe kjo � Ja, Gjithashtë të dojzër Jusuf jalej salatu selam a, Në përgjigjen Etina e në Jusuf Edhe Ha dhe echi Pasaj innehu me jetë tëki Kushtu të të laugjera dhe bën sabër Qka e boni dojzër Nuk ju tha Nuk ju tha Se Përshemur Unë jam aj I cili realizohba këtë takvallëgë dhe këtë sabër, këtë sabër Jo Qka tha Zote ka shkryt regull Veshtë i praktikojë regullën Nuk thaun e kum praktiku, tha ket mojna me praktikua. Apo, shikova se kur i thut dikujna, valla, edhe ti mundesh mufal. Valla, edhe ti mundesh me xhuluar. Edhe ti mundesh me dhonë të çaj. Edhe ti mundesh me xhiu që tash ka pishojën ana. Do të shikoj të partë të muslimanëve sa luftonin thonë, që ka hapur plot bicelëve të partë të muslimanëve 20 vjet e kanë munuar vetën ta shijojë ëmbëlsinë e imanit. Ado namunë me xhiu vetë, por ju më luftuat. E diku jamë thonë, po shema keni pa disa. Hola, shëllestos, ti s'ejon në smosh, bash pasani, provoj pak. E pse? Kush jeti që s'e bë kurkusi ti? Kush jena nave që më së mbosh, s'i mos po bë atë kush kurkusi na? Jo, vëzhg nuk ka kështu. Nuk nuk shkon kështu gjëza. Sa ha boda pengambëre, sa vaje selëvësor. E kanë mund, e kanë mu, kan menduar si çeli vetën ma posha teatri. Por dashku Allahu Xhelaluha i ka i ka cituar. Siç çeli ka mblu vetën, më mirë se çet, siç çeli ka mblu teatri, më mirë se vet vetja, pse? Shkollë zot. Çfarë i tha Yusufu aleyhissalam? Nuk thotë, këtë tash ja ku mbohon, asun e van më kurkush vetmë sherët me xekaç. Sikur që e kanë zakon njerëz me thon. Pat, çash si unë mos lepni umo? E pse, si ti mos me li mo? Pse ti ai e vula pe gamarda? Si Muhamedi sahab më thon nuk bota. As si unë Teja, si unë Teja, vallahi Allah ka më pru edhe më të mirë edhe më të mirë edhe më të mirë, se sepse Allahu jona thon në Kur'an, "Yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtaru." Allahu krijon çka doje edhe zgjedh Allahu xhelaluhu. Dhe, ba, kjo vëzër është bukurije e komunikimit Jusufit e Sëram Nuk tha Ej, më shenët në mukjo Jo, pa e pruni regull Par mësë miranume Apo, adhëna i thujnë a njëzë vëzër, Falu, ba është ma i mirë se une A gjëra, ba është ma i mirë se une Ledzoj e Kur'ani, ba është ma i mirë se une Dera është të hapër, vëzër Valaj, kushtë do që ju thot Apo kushtë do që, që ju banë me i sharet Apo kushtë do që ja usilë muabetin Se si naskama, po, Aje do vetën Aje do vetën Se donë Allahu Jilë Vala Aje se njef Allahu Jilë Vajlalu Vesë si Muhammed e Salam Në nuk banë E dhe sahabe Tjertë Tjertë Sa e arë banë matëmir Sa e arë banë matëmir Ka pru Allahu Jilë Vajlë Diretarë Si Sheikhu Lissamu Tejmija Rahimahu Allahu Teala Ibn Qajim e Ljoziye Eksu Marat Shikëllë Vajlë Allahu Jilë Vala E ka pru Imam Ahmedin Mastra imamave Pranuar të muslimaneve Dhe e kanë pranu ketë Pasusit atyre tre imamve Se Ahmedi U ashkon atyre imamave në Nisan Qa i u ashkon, vëzër? Meren, vëzër Ebu Hanife Malik, Shafi Që të janë konë të partë Ka varda Ahmedi I funit, vëzër, ka varda Ahmedi janë është i funit Pi 4 imamave Por janë pajtuar kret në ndjekësit e Hanefive Dhe Shafiive Dhe Malikive Se sa nje Ahmedi hadith kër kush nuk nje Sa hadith e i ka dit, vëzër, imam Ahmedi 10000 1000 shumë zimë për 1000 1 mi, milion hadithe as to trad bashk si kanë dit çatsch tash jani a mund të vërem në pamon e banifja ej këshire mësoni çka mësoni si unë zven më kërkush jo parlaj më në pamon imam maliku ju mësoni çka mësoni ama si unë më zven kërkush jo shafiu vezë nuk ka nuk i ka dhën shafiu shafi i ka dhën ahmedi shemsu duniya dilli dunjajas a mund të zonjer zmenet pa dil pa dila banjerzi A ma ka domiskina të na Që menojnë pa shafi Që duhet dilëja të një Me qirja të nëzërë A ma dunjajës dhe se shafia i duhet Ahmedi që i ka dip një milion hadithë Ka dhanë moskeciki djali Moskeciki imami Shkesh të i morë veshtë të hadithë Shka dhe se si, si Allah i bashkon vlerat Me një venë A nëzër shka ta Jusuf e dhe selam Ta nuk kjo që i veçhune Njëve kjo regullë Kushtu të të të Allahut Dhe bansavër Kejtë dhe Allah u Ana vezat mos mendoim se e kemi monopolizuar devocionin, e kemi monopolizuar Kur'anin. Vesh nada kërkush qeta. Jo vallahi. Andaj shikon vezat sot bota. Shiko sot bota vezat. Fëmi i vogël e din Kur'anin për mend, me këlla ajete për mend, i din hadithët për mend, që ka mundsi n'i hoshim 60 vjet kur i ka pa mend se i ka mbledh ato. Pse, sepse Allahu e ka begatinë e madhe. Allahu e ka begatinë e madhe. Na nuk e din ana çdo fëmi ças i din çdo. Ku e din do shano do ne dietar çati? Ti nuk e di, mësi në qëmoni njërzit Ka mundësi ti që di Ti ka mundësi në shpinat, korrizet e njërzit Sot ka djetarë që kanë medal për, për venin Pse? Nuk e di, Allah u gjela cakton Andaj që katha Jusuf vërë e qëlam Ai që ka i tutet Allah u gjelë e gjelalu Dhe, bën sabërt Allah u kur nuk ja hup A ti qka, qka punon Vepra të mira Qka punon, vepra të mira Tho që i khullishtamu dhe zir, i bënti mir Rahimehullahu teala Në uh, disa prej Falënderit atina më shumë fatave në ato çka kam lehtë prej detajit thot Allahu xhelalu ala kret ngjarit nëse koha në kam marru nuk kemi mundësimi por më të gjitha dhe ngjarimi ka qenë kushtue duhet më përfundue kret Kur'anin lezim to shejhu sahabetimi në rrëfimet e pejgamberëve në ajetet kur anor në hadithe të pejgamberit s.a.s.e e bashkon takvallohun dhe sabrin takvalloh sabr tutj Allah ban sabr tutj Allah ban sabr Anë dhe dhe shekhulli sa më të i mjerë Allahu Gjelluala e ka përmendur durimin dhe dhe vëshmërin ta kvalokun në shumë vendet të Kur'anit dhe e ka përmend në shumë prej ajetëve do t'i referon vëndet të më disa prej ajetëve në shumë prej ajetëve se Allahu e nëzirë hakun e robit besimtar kunder haku të ati kunder ati që ka, ka shkel hakun besimtarit nësa e plëtson dhe vëshmërin dhe durimin për dy shes ka munësish për çaj besimtari nuk shkon Allah te Allahu xhelaluha. A nëse je durimtar, edhe je i devotshëm, atëherë pritë ndihmën. Pritë ndihmën prej Allahut te bareke ve teala. Thotë qe xulsamutimia, e, e ka përmendur Allahu xheva ktan në surën Ali Imran. Do t'i përmendem vetëm ajet nga se na varet na na na, na mar shumë kohë. Surën Ali Imran, ajete 125, në surën Ali Imran, ajete 186. Në, në surën Ali Imran 118 120. Në surën Yusuf Uh, ku jemi këtu ajeti 910 në surën Yunus ajeti 19 në surën Hud ajeti 114 115 në surën Al-Baqara ajeti 445 në surën Al-Baqara ajeti 153 në surën Al-Balad ajeti 17 dhe të tjera prej sureve të cilat thot Sheikhul Islam Timie në të gjitha këto Allahu e ka përmendur durimin dhe tuttimi Zotit Anë nëse do në më kanë i pranuar të Allahu u Gjeluala, këto dhja mani men, ke që ketë njarje, e sigli Jusufi, me urët Allahu u Gjeluala, me qëfarë u Gjeluala, ju tutë Allahit, ka mujtë më shprazë më lefin kur ka dashtë, ka mujtë, anë nësi do mos kura bo princë, që ka dashtë ka, ka, ka, ka mujtë me ba, që ka dashtë ka mujtë me ba, anë edhe shekë këllu sa më të imi e në komentin, e asaj se Jusufi ka bo, sabër dhe kura bo princë, Ka do njerzi bën sabër kur janë fuqara. Çka s'ka bën? Kur i qet Allahu me qadar ban sabër. Shekhur, mjë, po shejhu Samdemi, mir po, idha qadira, la misbir. Kur keç forca që të ban sabër. Adhe, a dhe Allahu vë 50 ajete përmeni kur ka bë sabër i varfër. 50 tjera? A do shumë zor me bë sabër kur ti veç i thu di kujt majë çfarë sot s'ka punën. Ama më bësh har. Edhe kur ti e i fortë i thu, jo jo jo jo jo, jo s'ka. Unë të tutë Allahu gjellë vala Jo njerëzë, Allahu gjellë gjellë Me pas fuqi Edhe me ba durim Dhe zër, kjo është që si e Zotë i gjellë gjellë Ka thonë për nga meri jonë Sallallahu aleyhi sallim adins, A nuk e shifni si e shajnë Allahin Thojnë që Allah i ka gruje E ka e vlad E Allah i duron O vedhër Allahu gjellë vala Kjeta të rëshka i bon shirkë Zotit A di shëllë më tonë e thonë Allah i ka gruje A di sa e ranë akjo Thotë Allahu nësurën mërjen Të ke du se me watu Jete fattërne Qila do me plas Pichatinve shkathojnë Allah i ka e vlad Edhe ka gruje Hasha vë kella i madhështë Allahu gjelola Qëka ndohë do dhe zër? A e përdorë Allah i forëcen? Jo Qëka përdohë do dhe zër? Durimin Ka thonë për nga mërë a.s. Allah o durim ta, sabur Se e shajnë Thonë që i ka e vlad I bojnë shirkë Si a vë këthen? Me e vlad, me graë me me furnizojm ju jap Allahu xhelala. Kështu veçë do të më kanë besimtari, atë do të bën kaim elxozie, çdo çë merr nga cilcit Allahu xhelala. Përveç të veçantave të Zotit që e bën ata Zot, Ilah, ata Allahu ja e trajton sikur sikur që e meriton. Pra, kur Allahu ban sapër, ti ban sapër. Kur Allahu mëshiron njerëzit dhe ti mëshironj, atëz kur e ka përmend Allahu xhelan surën Al-A'raf. Rahmetin zakonisht na apritna rahmetin me namazin. Rahmetin me në agjerimin A më shumë a interesant se Allahu kër e ka përmen Kuj t'ja shkru në Allahu Rahmetin A dini që ka përmen Kuran Fese e këtubuha lilledhine ju t'u në zekate Kër e ka përmen Allahu Rahmetin në Kuran Ka thonë Ka më ja u shkrujtu në Rahmetin Pirob vetëmi Atyre që e japin zëqatin E i bënkaj me lëgjëzijet E nalu t'ashtë Se namaz janë ma i malë se zëqati Apo Haji Në rënditje është ma ndej Por në madhështi është shumë ma i madhë Apo, agjërimi o përket Zëqatë jam por një kategori të caktumet njerëzve Pse zoti Gjellë Gjellalu tha E rahmetin të mja jap atin Në qka e japin zëqatin, në zerin pare Pse o dhe zëmë Sepse, thoti bën kajim e lëgjuzie Cilsia ma edukshme e rabbul alemini ta Me dhon Aha, 8 miljard njerëz i jap me hongur E kushdo që këtë cilësi, të Allahu u gjellu ala, e zbaton, ju jep njerëzve, ju jep, ju jep. Sa e don Allahu u gjellu ala, kur ti, sa e don Allahu u gjellu ala, pëse e ka bon nanë në nanë, se ja jep, ja jep, në go, ja jep ushqimin e vladit vetë, andaj e mëshiron. Kur ti ja jep, dikuj na, ja jep, dhe mëshuri, me mëshir, Allah otë mëshiron. Që ka thë Allahu u gjellu ala, kush e jep zëqatin, ja shkruj rahmetin. Allah otë në mëshirovë të gjithëve, ja rabbele alemin a uh, fitoria e Jusufit alayhis salam këtu vësë kadë shumë për t'u thënë edhe në grumbullin madh i mësimeve ë uh, domethën dikon ja në numër të madh përqindjes që kemi ë uh, larguar për shkak të pamundësisë apo për shkak se legjeratat na kanë ardë nga fundi andaj na elulshme Allahu xhi lwala që Zoti on te barekehu teala na bam për bamirsave në banë për të dhe vëshmeve, në banë për e atyre të set i kanë tutën Allahu Gjellu Gjellu edhe punojnë me rizalëkët Allahu Gjellu Vala, e lusfi Allahu të barë e kjovëtala që zotëi Allahu Gjellu Gjellu ditët e agjeruara Allahu për neve kabul të i banë. E ato qëka kemi bënë mangësia edhe rëshiti Allahu të najfalë, e lusfi Allahu Gjellu Vala që Allahu të barë e kjovëtala, netët e mloja që në kam betë, Allahu të në mundëson me imbush me namazë, me lutje me adhurime te sa ta na bojn qabulte Allahu جل وعلا el ushalla on te bareke ve ta ala çot i onje le jlalhu kudsha kemi çelluar allah tashme ble kemi çe kemi gabuar ka çem prej mer dhe prej shejtanit el usme allah inshallah na fal aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inne huwal ghafurur rahim alhamdulillahirabbil alamin